أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وانت خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم مقصد سوره بقره بيان ده تلورو مسائل اولا مساله دي سوره كي اثبات توحيد بياني كي انذا ثابت ولت الله بذات او صفاته يقود نې په ذات کې چوک برابر شته شریک شته او نه په صفاتو کې چوک برابر شریک کی، کی، او شریک شته دویمه مسله په دې صورت کې اسبات د رسالت بیانې گی یی د پیغمبر علی سلام د رسالت تصدیق کئ تثبیتی کئ او اسبات کئ چې دا په حق پیغمبرو او هغه د نبوت ای د رسالت هغه سلسله هغه کړي چې د ادم علی سلام نه شروع شوی او هغه پدمن ختمه شو او د اخیری کړي و درمه مساله په د صورت کې jihad fi sabilillah او څلورمه مساله په د صورت کې انفاق فی sabilillah بیان کیږي صورت په څلور برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا پاږي کې اوله مساله یعنی اثبات د توحید په دریو بابونو کې بیان شووه دویمه برخه یو سلو یو نه یو سل شپږه پورې ده په دې کې دویمه مساله اثبات د رسالت بیان شو په جوابونو د غنه اعتراضات سره او دریمه برخه یو سل وا وینه 253 پورې شروع ده پدې کې در مو مسله جهاد فی سبیل الله بیان کی او ترورم برخه د وسه ترور پاندو ستر اخره پوري ده پغه کې انفاق فی سبیل الله بیان بیا درې مو برخه کې اول مونږ د جهاد معنا او مطلب بیان کوټ جهاد وسات تمویل کی او کوشش تمویل کی داله پدین کې د جهاد څلور مراتب دي یو جهاد مع نفس یو جهاد مع شیطان او یو جهاد مع مال کفار او یو جهاد مع اارهوي زوللهول مبتین د جهاد دری منازل یو افی منزل در میانی منزل او آخرې منزل پهی منزل کې د درې خبرې ضرور دي و و چې د مجاد تربیت دویم د ملک اصللا او دریم د کور اصللا دریم د کور اصللا نو او درمیانی منزل کې درمیاني منزل کې د جهاد د میدان جنگ قوانین او اصول او قايدي بيانيږي او پر دريم منزل کې جهاد نه واپس شي او یا فتح او شکست درته حاصل شي نو بیا به څه کې لري اصول او قوانین بيانيږي بیا اول آیت کې نه آیت نمبر 20 واویا کې د مجاهده تربيت د پاره لصفتونه بیان کړو پینځه سی فتوونه د کډې سره او پینځه سی فتوونه د عمل سره تعلق لري چې دا کې دی چې پینځه سی فتوونه راשי نو بوزدلی به ختم شي او په عمل کې چې پینځه سی فتوونه راשי سوستي به ختم شي آیت نمبر یو اتاو یانه د ملک د اصلاح لپاره چلور قوانین شروع کړه یو الکساس باندې ظالم چې ظالم نو په قصاصه غسل کیږي بدله بغسل کی حکومت به دویمه آیت دویم قانون بیان شو آیت نمبر رسول اتیا یو اتیا دو اتیا کې چې تقسیم الأموال بل قانون شرعي مالونه به تقسیم ول کیږي په قانون د شریعت معنی کې قانون د میراث په ملک نافیزی هر میراث قانون چکم شریعت کې کوم شریعت منله پرې خېده قران کوم لا د حدیث کوم لا دغه وضاحت شوو په صورت نه سره کې نو هغه قانون د میراث زکه د میراث قانون خو پینورو نظامونو کې مشتا خو هغه قانون کوانی نه د میراث هغه قانون د میراث چې کوم چې په اسلام کې ده کومي برخه چې اسلام مقرره دي لور د زوی د پاره بلار مور د میړه د پاره خځه ټولو د پاره اورون هغه هغه قانون بنافیز د میراث په ملک کې دریم قانون آیت نمبر یو سلو درې اټیا نه واتیا پوری بیان کړم چې حکم الصوم ل ارتباط حکم ده ده ده نفس حکم دروځي راوړو د پاره د تړلو د نفس زکه دا څومره ساسات جوړیږي د خلکو حق خړل کیږي د بل بل سره ظلم کیږي د ټول د نفس یا د خواهش مطالبه نو کله چې ست نفس خواهش هغه د سرکښینته بچکړی کنټرول وی نو هغه بیا د بل حق د خړلو او د بل سره ظلم کولو اقدام نه کوي سوچ نه کوي او چلورم قانون آیت نمبر یو سره آتا یا کی بیان شو انهي او ان ال من من کول بندول د رشوتنا ان ملک به رشوت بندوي فساد بندوي زکه د پر رشوت سره فساد زیاتیږي ظالم له ظلم کولو چانس میلاويږي او مظلوم چې د هغه حق تلف کیږي بیا آیت نمبر یو سره نوې کی داوی د دا دا برخه شروع بیان کړه د دا دا برخه داوی شوه جهاد فی سبیل الله د در درې برخه داو ده نو آیت نمبر 29 کې دا وایي بیان کړ چې وقاتلوا فی سبیل الله الّذین یقاتلونکم ولا تعتدوا جنگ وکړه الله په لار کې و جنګیږي خو له دفاع وکړي خو کسانو سره چې تاسو سره جنګیږي مصلا در پس سره جنگ د سره کوي او ولا تعتدوا درېم ادب ځاتې بنکوي اول ادب چې د الله په لار و جنګیږي دویم ادب دا کسانو سره و جنګیږي چې تاسو سره جنګیږي او درېم ادب ولا تعتدوا زیاتې مخوي بیا آیت نمبر 29 دو نوی کیم. آیت نمبر یو سلو دونه ویکه شباره اغلا یو نوی دونه ویکه چې دا څنګه دین دی چې د کی جنگ او جی دال ده راغه دا جواب کو چول والفتنه اشد من القتل بل شباره اغ چ وجمات کی جنگ کو کو نو کو جواب الله کو خپل دفاع کوي جنگ خپل مکو او کدرمانه شروع ش مسلط شونه بیا خو خپل دفاع کوي آیت نمبر 32 نوی کی بل شباره اغ چ تر چو چې لا تکون فتنه و یکون الدين لله وقت لوهم حتى لاتكون فتنتون يكونديننو للله تغ پر وسوج انې ترپ د کاافانو غاله زور مات نه شي او فتن خ من شي فتن ده قفر فتننا ده او فتننا د نورې چک پرورامونو دي د شطانو كفاو تغ او <تصفيق> بل شوبحغ چې په میاشو د عزت کک د غ کم د جممات غون چې خپله د فاف کې کوي بل شو به راغله ام بیایت نمبر یو سلو پنځنه وی کی ترغیب او انفاک ته چ مال و لګوي خپل خرچ کوي دا الله پلار کئ او ک خرجونه کوي جهادونه کوي خپل ځانونه په خپل اسماندی حلاکت ته غرزوي بیایت نمبر 1928 پوره د حج بیان شروع کو او د حاجیانو دوه تقسیم مونته خودل یو حاجی شقی او یو حاجی سعید بدی ک ادنا او اعلی درجه دي آدنا درجی هغه چې تشه دنیا غوړي ځانته او د اعلی درجی بدبخت هغه چې هغه د هغه تخپل عزت ګرانی په مقابل د الله د دین کې یی د الله دین کیسه کې نه صرف دی کیسه کې چې خلک برا پر خاندي خلک بیا خپکی ګرانه خپل عزت چې دې هغه ورته مهمی او د الله دین هغه ورته مهم ني یی د پیغمبر اسلام په سنتو باندې د په طریقه باندې دې خپل جنت غم خادي معاملات نه تیری وول تې یا به یځای کې ررسمي یا به یوزځ کې اوواوج یا به ی ځ کېی یا به یځای ک او بړ نظر یغونې ااکده بهوي د باغ نه پرخوله پرخوایوللی شي پرخوای چېره دا خوس خلخه په کېږي او عزت مې خرابږي خلک برا پور خاندي واللهوي دا حجی صب خدای خو د الله در ر او حاج صعید ادنا دا چې هغهه دی په دنیا کم د نیکی طاقت غوړي دا الله نه او په کم کې د نیکی اجر غوړي د الله نه د د ادنادرجه نیک وخت هجي ده او د اعلی درجه نیک وخت هجي هغه ده چې هغه خپل ځان خر سيد الله رضا ده پاره خو الله رضا غوړي یعنی هرڅکې بیايت نمبر 290 290 223 223 کې زجر او تخويف او منكرين تام آیت نمبر دو کې تزہید مینه دنیا او دنیا یې بیرغبتی بیان کړ چې ټول فساد دنیا نه جوړ دی دنیا سره خلک مینه لګولې ده نړۍ و سره لګولې دي ځکه ورته دا دین ټو کې خقاری ابس مومنان تخقاری مؤمنان وته کومه کړخاری بیو بیا آیت نمبر دو 204 لس کې نقطه د مشروعیت د کتال جنگ می ولی فرص کړي الله وی ځکه می فرس کړي چې کله په امت کې اختلاف راغو ینی دا ټول خلق په یو دین باې و پهخوا خو چې کله شروع شو یعنی کفر او شق په کې شیطان رامننستهکړو نو اختلاف جوړ شو دو ډلی شوي یو مومن او یو کافر په چې کله او کافر دوړلی شوي د خ من سره به دشمنانی چې دشمنانی یو بل به ووجې نو چې مومنان ووجنی نو الله چې مومن به دفاع دفا کوي او کافر نه نبا... به کافر به د الله دی ته ذلی کوي ذک د شیطان مرغریده او شیطان الله ذلیلقی او د شیطان مرغری الله غوړي چ ذلیل شي رسوا شي په دې وجه منڅوي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانا غوړم په امداد د الله د دا شیطان نه چرټلې شوې ده ذلیل ده نو شیطان او د شیطان ملګری بوت ذلیل کې ده الله دین ته د الله کتاب ته بیاات نمبر آیات نمبر 200 نونسکه داسو تاسو ا مټوار لسکې تسجیه او چکته حا کو باندې تکلیف تیرن کې مصیبت تیرن کې ته په خوانوغه ته حالات ونه ویني چې په غویم باندې بداني تکلیفونه مالی تکلیفونه جوړ کېدلی وسم دوه تکلیفونه ورما جوړې و چې داسې حالات تازان ته جوړ نکړه یني ته حاګه مسأله بیان نکوي د حالات ته جوړ نشي نو ته جنته نشیتلې بیا آیت نمبر 255 نه اتلس قوانین د کور د اصلاح د پاره شروع کړ یو قانونو آیت نمبر 255 ک چې د کور مشر په خپل کور والو باندې مصرف کوي مال ولګي د غوی د بنیادی ضرورتونو د بنیادی ضرورتونو په پرکې تعلیم او تربیه خوراک جامه دا په پرکې چې غلط طرف تلړنشي بل لا او نور غلط اخلاق او خواندان نشین یو دویم قانون په آیت نمبر 1018 سم کې چې حکم ملک تعال چې د کور مشر ب مجاهدی یعنی جنگ لپاره تیاری خپل دفاع لپاره تیاری هميشه د خپل د اكيد دفاع د خپل قانون دفاع کوم قانون چې شریعت موږ ته کړه ای خیره قوانين د اړې دفاع لپاره هر وخت تیاری نو دا دب د کور د یو مشر عملی چې دب مجاهدی او د هر خلخ خپل دفاع ته تیاری د خپل عزت دفاعه هر څه دفاعه په تیاری د خپل مال دفاعه آیت نمبر 200 ولسم کې او ولسم کې پرونی سبق کې درېم قانونو د کور د اصلاح لپاره چې د کور مشر بده ډېری فائده لپاره لګ نقصان کړي یعنی یو شکی نقصان لګ دې خو فائده ډیره ده نو علوی اغلغ نقصان وکا خو اغ ډیره faidat ترلاسه ک په دی باندې بیان راوړو د اشور الحرم د میاشه د عزت چلاوی په میاشو د عزت کې جنگ کول خو ګناه ده خو نه کول کې نقصان ډیر ده کته خپل دفاعونه کې او جنگونه کې نکړکا د هر کې کې کې نه شبل د سمڅه مته تل ویډیو غوړو خبرونه په ګذر کو تم مخکشه دسیلا تبنه او تا کا پدشو او درګه در کډیشن کوم جد لاس کېونی سم نو اشور الحرم کې جهاد کول ګناه ده خونه کولو کې نقصان ډیر دي که jihad ونه کوي نو د الله د لار نه بند کی کافرانو توحید بنش بیانولې تشرک رد بنش کولې تخ دې کتاب بنش بیانولې دغه کفر رمان حاکمي نو بیا چې کافر کوم خبر غواړي مغه بکې ح مسله خو بیا نه شي بیاولی در مې زوره ور به و ب غی به د دسهلارې نه به د یو نقصان به دوی نقصان به چې کوفر به کې عام شي خلک به چې کفر طرف طرفته ډیر مایل شيملهدان ملحدان شي او دین نه به وواړي تو هید نه به ان مشرکان به شي دریم نقصان دا دی د نه کولو چې جممات نه به خلک بندېږي جممات به بمبارېږي جممات به نړږي او جممات ته وق نپے خلکی ږ چلورم قانون چلورم نقصانے دا دیں د جہات د نه کوو چې دغ کریب ل کږئ تو کومکی چی جممات دیں غیزے نب کې معاجے ت اڑ کې گئ توی خپل کرینی د خپل ز کے خپل خاارو نے د دا ظلم نه د زیاتہ نه دیں او ت بیام جہات ن ک خپل دفانه کیں او تو دوسے او کا غیرتی اللہ وی سړه خو جت تلی ح حدیث کی ي چې دو سړه جنت تنیت للی بیا غیرهته سړی جت یت ل د پغ همی حادث دی نو چې سړی خپل د کور او شړي خپل کور د اوبااسې خپل ملک د بااسسي سره په دیټکې باندې چې توولی د اللهدنیا دی تولی د الله نویا دی نو دا خولم د زیاتتی او خپره دفانه کول خپل حمانې او نو در دل دا ب غرتي ده او بلکه بن نقصاندار چول فتنه او اکبر من القتل فتنه ډیر لوی ګناده د قتل نه فتنه بدرګه عام شي بیا کفر او شرک مغه تفصیل مخ تشويره کافر بدرګه من غالیبي چې غواړي کوم پروسا کوم پروگرام او وی غواړي هغه درمه تطبیقي او تمجبوره چې د غیلان بیا جون تیر کې لکه نن سبا وګوري سود عام ده سود لاند مسمان لګي دي جون تی ری ټول مسمان سود کې اخته دي تر سودی پورې تر عربو خو تقریبا ټول قرض چې 84 ور کوي په سود یې ور کوي سود کوي پار سکے ودایو فتنا دا او نور شراب او زناگان او جواریان او عیاشی او دا, دا خو به پردګي دا خو د خو دینو د قران می آمدین بیا بل نقصان الله بیان کو چ ولایا زالون یقاتلونکم حتا يردکم اندینکم ان استطاعو چې دا کاافان حمیشه به تا سره ججنګې ی دا غمان نه کوي چې د کاافان به تاسو پریدي پااممان دی چې تو ته نه وي نو دا به هم تا چنو وي ینی دا, دا الله منږ تاسو خبردار کړي وو چې ګوره دا دخمن دی انه لکم دا دی ان نه لکوم عدو داستاسو دشمنان دي دا کاافان پوجای کې را نو دشمن خو چې دغ خپ دشمن ووجې پرږدي دی, دی نه نو الله یو چې تجن نکه <تسخن> دا خپله پریو دی وجنی به تب خسرې ذاته تب ځان و ته خ خسرې کې چې خسرې ما امن پسند یم صلح پسند یم لکن دا د داري به دغ شوورون ته نګوري بمبارې دی وجنی دی ماشومان خزی بوډاګان دی وجنی زريل کوي دی عزت د عزت لوټي دین دی خا کوي تبا نو الله یو ته بیا بیا جهاد نکه خو خده کبه دری دی خو خدا او فیتنخ وخدا نو بیا سیدا لدا خو مو فیتنی خو خې دي نو خو غواړو چې فیتنه کې جون تیر کو په دې وجه باندې مسلمانان نن سبا جهاد پری خپړو دنیا کې تو الله یم یرتد منکو مندینه فيمته هو کافر فاولا اصحاب حبته اعمالهم في الدنيا والاخره او چا چې خپل دین پری نو او فیتنو کې جون کول خو خوخړه او دین پری خو تبا شو ملحد شو او دې مرڅوب په دې حالت کې نو دا اعمال ټول बर्बाद دي په دنیا او آخرت کې او دا جهنم دي او هميشه وي په دې جهنم کې آیت نمبر 2 سو اترلس کې بیا ترغيب او جهاد لا او هجرت لا چې جهاد وکړي کله خپل ملک کې د نه پریګډینو هجرت وکا بل ملک ته لا ش خپل بچي وکړه د ویسا کو جهاد وکا جهاد پرينه او داخله د الله د رحمت او د تمه او د الله د رحمت تمه دې اوساتې نو ویصه پکې څلورم قانون بیانوي د کور د اصلاح لپاره د کور مشرب لګي فایده پر ډیر نقصان نکړي یعنی یو دریم قانون خداو چي وشي کی फायदा ډیر لگ ده نقصان لګځي لکه په میاشتو د عزت کی جنگ کولو نقصان لګځي فایده په کې ډیر ده په جنگ کولو کی jihad کولو کی نو الله یو jihad وکړي اغلګ نقصان خیر ده غبرداشت کوي لگ نقصان څه شي ده لگ نقصان داره چې په دا میاشتو حرمت بل لګږي او لګ نقصان پکې داري چې استاسو خلکو به کې شهیدان شي زخمیان بشي دا به کې نقصان لګیدل لیکن اخو غټ چا چې 15 شپګ مونته وش مېرل هغه غټ نقصان دي نو الته फायदा ډیر و او نقصان لګو الله وی خیر دې لګ نقصان وکړي फायदा تر لاسه کوي ډیر دي دی سبك کې الله د کور مشر پر بل قانون ذکر کوي موږ دا قانون زوځي دي آیتونه نه چې د کور مشرب د لګي فائدې لګي ډیر نقصان نکړي او پدیم باندې بیان راوړي د شراب او د جواری چې جو په شراب او جواری کې خو نقصان ډېر دی او फायदा لګا نو ویل دی ډېر لګي फायदा پر ډېر نقصان کې یس الون کا پختنکستان انل خامری په باره د شراب کې ول میسر په باره د جواری کې چې دا څنګه د شراب او سکل او جواری کول نو کول ورته و فیهما پدې دوارد کې اسمون کبیرون ګنا د و منافع للناس او فایده لګه لناس د پاره د خلکو و اسمهما او غنا د ردوړو اکبر وړلوی د من نفع هما د فایده د ردوړو نه پدېږي خمر خمر ویل کی, کی, کی اصل کې خمر پر ربي کې ویل کیږي پر ده خمر پر ربي کې اصل کې پر دې ته ویل کیږي د شراب او تا خیمار زکه وی لپاره بایکه چې د انسان چې د انسان په عقل باندې پردراولي او انسان د انسان نه زناور کی په دیو جمانه د خمر ویل کیږي یا خیمار وت ویل کیږي شرابو ته د خزو پردی ته غټ صادر چې پزان تاوي خزا یا بورقا یا چادرې یا دسه غټ صادر تاوي پردی د لپاره اغه تم خمار ویل کیږي لپاره بایکه زکه غ پردی انسان په خزه په کې اغه تم ا خمار ویل کی اغه ویل کی خمار او د انسان او د زناور فرق په عقل باندې ده په زناور کې عقل نشته په انسان ملایکو او جناتو کې عقل شته نور خوراک خو انسان هم کوي زناور کوي بولو بال خو انسان هم کوي زناور هم کوي جما خو انسان هم کوي زناور کوي ضرورتونه د یخنې د د ګرمۍ د د و بو د هوا د ټول ضرورتونه د انسانانو مشته د ځناورومشته شکوونه بدل کیږي شکوونه بدلي خو ضرورتونه لري و بولم ضرورت لري ا هوا لم ضرورت لري ګرمي یخنلم ضرورت لري ا خزو لم ضرورت لري او بچولم لم ضرورت لري خوراک لم ضرورت لري نو دا ټول شينه تقریبا یو شېدي په انسانانو او کې فرق چې انسانانو او ځناورو کې دغه صرف په عقل باندې دي چې په انسان کې عقل دی انسان د خپل خو او بد توپیر کولی شي زنناور د خپلخوا به د توپیر نه شي کولی انسان چې د د خپلخوا بد د توپیر کولی شي چې شی دا شي زما د پااره دی او دا زما د پاه بد ده. دا دی دا شراب چې دی دا چې چوک کې دا انسان دغه د عقلل ځای کوي د پاک باې پردهه شي د د عقل کار پرې ديده شي لکه ناور بیا د خوررو مور کې توپیر نه شي بیادا حلال او حرام کی توفیق نشو کوله مطلب چې هر څه وکړه کنه زنای وکړه که حرام یو خړل او که هر څه وکړل که په مور وره او په خور وره نو بس دا نور د ذدره کنه زناور دیو حدیث کی رازی نبی اسلام فرمایي کل مسکرن حرام هر یو نشئیشه چې نشه پیدا کی هغه حرام ده بل حدیث کی رازی پیغمبر اسلام فرمایي ما اسکر کثیره او قلیلو حرام د یوشي چی زیات شه نشویر کی ز اغي لغم حرام دی لکه شراب دی کاغه وسړې یو, یو اغه اوس کی چاتکه یا یو پیاله مثال خبر یو غړپ نو خو انسان نه شکی نو سره خو د سینې شویرې خو نه شک د خو یو غړپ پیاله خو شراب خو چل اغه خیر ده ولی خیر ده زکه د خو نه شنکی نه د حدیث مطلب دار چ یو شی د د یوشي ډیرواله نشر رالی و دا هغ لګم چې ده حرام دي لکه د شرابو چې ډیر وس کې نشر رالی که نه انسان باندې رالی په پهی وې د شرابو لګم حرام دي بس جنسی الله حرام و ګځوته دغې حدیثو لاان دی فوقو بیا دا نور چې نشي تو کلو ټول حرام زه وي دی کې نار دي په دی کې تنباکو دی په کې چررس دی په دی کې پوډر دا نور نشي ان س خوااج بعض نشي د شیطانو کفارو مونته را وړي دي دلتا او ایاج دي دا ټبلټ دی او دا آتی او د فل او دا پل د دا ټول حرام دي که په لږ مګداری خدای ک یا لږ مکدار تا ته نشن نه ام حرام دي او که په ډیر مقدار دي ام حرام دي پوه شوي بعضې خلککو یاره سوار خیر دی دا خو نشن نه را ولی دا خواې بس و ملګی نه شه ده مون دا ملګ نه د یو چوک چې چو نصار پریدي نی کوي دهغې د خپل ځانوګورېغا غته به غصړې را وسی په سر به در ډیر راځي اندغه دی نخه ده چې دا عدت شو دد نشه دکه که نار یو سړی وون کې نوقصان خو یا به سر خوږېږي یا به چې دا غصبه وسی یا به یو بلشي مانې کوي یو اثرې وي وورمان دی چ کلې پرې دي د تنباکو او د نسوارو دغې اثر نهوالوې ک چې دی ک نه او دا د د 10 سړې تدې نشي عدد شوی ده زکه چې دې پریزنه په دې من غلط تاثیر کوي بدن باندې دا لغم حرام شو ډېرم حرام شو بل حدیث کې راضی پیغمبر اسلام فرمایي د شرابي سره د شرابو سره د لسو کسانو باندې پیغمبر اسلام لانت ویل دي په دې کې شراب سکون کې شراب راوړون کې شراب خرڅون کې امداد کون کې دغهونکه دا ټول د لیسه کسان دی تقریبا چې بس شراب سره ډایریکټ ډایریکټ ټچ دی په یو, یو شکل کې چا خرسکړي چا و جکړي چا و چې دا یو یو شکل کې امداد کړي چا بل شکل کې پر ټونونه پیغمبرستم لانت ويلې ده نو یسئلونک پښتنه ک ایستانه ان الخمر په اړه د شراب کې ته شراب سکل څنګه دي ول میسر په اړه د جوارو کې میسر جواره ته و لیکي دا یو سر نه ده یو سر ولیکي اسانتیا تا یعنی دا جواری ته میسر زکه ویل کیږي لپاره کی به کې چې دا په اسانه طریقه باندې مال غټل دی موږ په اسانه طریقه باندې یو شیت غټه نو هغه پایدار نه دی دا انسان ته غلط یو خوې لګیږي او هغه خوې داده چې دا بیا ډېر بیا اس سره مزدور سخت مزدوري نشو کولای دا بیا په دغه تیارو باندې عادت بل نقصان داري جوارې چې په جوارې کې یو خدا چې په اسانه طریقه منه غټه راضي کوړه خواري په کنيشتہ مهنت په کنيشتہ بل نقصاندار چې په جوارې کې اکثره تاوان دي یو جوارګربم ته دا ونویني چې غټه بیډي رکړي یو ټیمپوري غټه اوکی اوکی خو بس یو ورځ ونه راضي 400 بیلی د جوارګرب جیددون نه نګوري د جوارګرب بنگلې او هغه ونګوري مځي یو ورځ په بنگله کې نه استي بل ورځ په پروډ باندې نه استي خپل بعض خلکو کې خرڅ کړي داسې پچاړه ساده کې او مردان کې داسي خلقشتہ دیزي کې و هم کې د ششوی افغانستان کې خو alternator کې چې اوردلی چې بازو خپل خور بیللی چپ خپل لور بیللی چپ خپل خزم بیللی دی بیرو خلکو دا یوه انسان ته غلط خوې ورتلګي په دې باندې په دې وجه باندې حدیث کراځي چې پوښاوه چدم د غغب دل په عربو کې د څورته ویده هغه رزلې چس سطرنجو سترنج. سطرنج دې نو د دې شکل کې ولو بوه چ دې خلکو ی د سطرنج هغه حدیثو کې سطرنج د لوبیم نوم راغلي غالبا خو به دې ته ورته لوبونه هغه پیغمبر اسلامي دام حرام ده دا. هغه برکه حدیث ته حرام ده ځکه هغه من جواری کې دله په دې وجه هر هغه لوبا چې په جواری کې کول قتل ټل حرام دي اونن سبا ته ګورب سکو لوبي دي کرکٹ خو فٹبال کرکٹ د جواری غټه چشمی دي چې په دې باندې جواری کې په دنیا کې اولمپکس دالو به غټه جواری کې په غټه ساتمنه پاره راه او کرباو دالو جواری کې کې پدې باندې او مان چې موږ او تاسو یو ګورو مدا موږ دې ته رښتویر کوو یو قسم موږ چې رښتویر کوو موږ په کې شامل یو په دې ګنا کې ځکه انچه څومره ډیر قتل کې مغونه په دې باندې غي کنه خوندې وو د انډیا او پاکستان چې میچي نو اکثره چې دی زیاتې پیسې په چالله ګول کېي په ی انډیاو ګټله نو هغه ډیر ګټه نهوي پاکستان په ګټ مه ډیرر پیس دکهه د پاکستان پوهږي چې نه ګټي د جوواري کار هم دا دی د اکه په پاکستان مه ګټه ډېر او په انډیا مې ټه لګي ځکه پوهږې چې ډی ټی پاکستان نه ګټی نو چې کوم سړی کوم پاکستان ته تصا و ګټيغ جووار ګر په او پاکستانې پیسې ل او هغه ډر پیسې و ګټی په جو واغ کې نو سرکاري ستابانه د جوارياني کې ښه سرکاري ستابانه پدي کرکټو پدي لوب باندې پټولو باندې څوک چې پيو بخش کنده دې امدادي دې هغه پدي ګنا کې شامل دې او پیغمبر اسلام دغه حديث حديث چلتا یو د شیر غونټي لوبوم کې کې د سي عربو و... یو لوبا وایو شیر لوبا وته نو هغه پیغمبر ستاند دغه جواري پغه کرا وړې دې پدي ټولو لوبوکې جوارياني کېږي ویسالونکا بختنکېستان عن الخمر باره د شرابو کې ول مې سده او باره د جواری کې چې څنګه دې د حکم شت شهره نو کول ورته وای فیهما بده دواړو کې اسم منکبیرون گناه دړل لویا د دې کول غټه گناه ده, ده, ده ومنافع للناس او فایده دلغه د پاره د خلکو لګه فایده پکې شې د لګه فایده غ وقتی خوند غستل دي بس شراب اوس کې غ وقتی خوند نیوالی غ عارضی خوند بس سر مری درنشي سر مری گرم شو یا سر را ته گرم کو خن خن او یا چې ده ان لک چې ده کډیل غمګینی اکثرا هغه چی غمغن غم جن خلق شراب سکي خپل غم ای وېرو ده پر غم نه وېر بس شیطان ده وېچ بدی سره غم ای کېږي نو شراب اوس کې لک بس سر مری درنشي چې تا اخو دې خوې کی دنیا له بوزي بیا چې د نو بیا منتکلګه ګټه ده غدا بس چې عارضی خوند ورته ویلاوي شي لکه نقصان ډیر ده دی چې دنیا نقصان ده او د آخرت نقصان ده انسانو باندې شي ده الله لن تنه پیوريږي او کته او او په دغه حالت باندې مرګ راشي انسان له چې په دغه حالت باندې مرګ راغونه بیا خو ا پختو کوي خرت دنیا تیر شو داسړه چې په حالت باندې تمرګ راشي او کسر په دنیا کې زیات مرګ چکیږي شراب ووجنه کیږي کی. په دغه خارجي ملکونو کې په امریکا او په د یرووپ ک زیات مګونه چې کې شره به ووج نه کېږي کو او پر منکو کې زیات لانجو چې ککیږي د وا د ووج نه کېږي اکثر خپل م په دشمنې سره وړیوارګران نوفاده پهې لګ د خو نقصان په ډیر دی نقصان په کې دداخلت نقصان هم د او د دنیا نقصان هم پکېده نو نو کولار د وای فی هم پریدواره کې اسمون کبیرونه ګنا د ډیرلویا و منافع الناس او فائدې دی لګي د پاره د خلکو و دې کیو سوال پیدا کی چې آیا شراب به تور دوا استعمالوي شي کنه شي استعمالوي نه شي استعمالوي خا د کڅنګ د خنزیر هر یو شی حرام دی او د کوم د خنزیر حرام دی وختم د خنزیر حرام دی او پسته کوم د خنزیر حرام دی د خنزیر هر یو شی حرام دی وس نم دا رنگ دې شراب او هر یو شی حرام دي کبه طور بلکې حديث صحیح حدیث کرازی چې په شراب کې اغنيشته رهن دوانشته بلکې حدیث کې بل حدیث کرازی چې پیغمبر اسلام فرمایي چې شراب د ډیرو مرزونو اغه ده جړ ده ډیر مرزونو دا شراب د وجو انسان ته لګي نو پدې کې फायदा نشته ښا یو دا الکل ګوره ښا دا سپیریټ چې موږ ته وي شراب نه دي دا دوا دا بیل شه ده الکوهل دا یو کمیکل ده چې پدې کې استعمال کیږي تاسو شرابو کې دا کمیکل او دا کمیکل په دغه سپیریټ مېټو ډیټول مېټو دغه شونی کې استعمال کیږي دغه نه ده او یو وی شراب صحیح چې کی الکوهل مس استعمال شوی وي او هغه هغه کومه طریقې چې دا پناولي تر انګور ناولی کی یا کجور ناولی کی او بیا هغه پروسیجر ده بهر حال نو دا به طور دوای نه شيعمالله ویخوا شراب بلکې بې ک پ غمره ستې بخی دوا نه دی کې ټول مرضونه دي ومناف الناسې او فیددي لکنې دلته میانو فتتو کړی ده چې شابو کې غوا چې م و دا سر ک شي بیا حالاله شي ځان د خو بهجواز ګوري ج موریت خو همدغه برکت دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی دموکراسسي چې بس مولا چې ډموکرات شي نو به دغهې فتتو به و کوي وما نافع للناس او فائديدي لګي د لپاره د خلکو او اسمهما او ګنا ددي دواړو د شراب او د جوارئ اکبرو ډېر لويدا من نفعهما د فائديدي دواړو نه ويسالونك او پوښتنه کوي ستانه دوسدا ایت چې ده وې اس الونه کا پوښتنه کوي ستانه دا تته مده د آیت نمبر 215م آیت نمبر 215 کې پوښتنه شوې و چې يس الونه ماذا ينفقون پوښتنه کوي ستانه چې څه خرج کیدوي نو کول ورته و ما انفقتم من خير الوالدين والاقربين البته د مسارفو تفصیل کړو چې څه شي خرج کوي هغه پریده زیو پې جنا چې په چا باندې خرج کوي نو البته مسارف یاد کړه چې په دغه دغه دغه زی باندې مال و پای کی مور پلار دی خپل خپل جوان دی خپل جوانو کې بچی دی خزه ده او غیره په دې ځکه چې وس اصل سوال چې شوې تشه خرج کو خشه خرج کو کبه تشه خرج کو لک خرج کو کډیر خرج کو دا غي جواب دلته وسو ریکای خان الته جواب ورنکو هدلته وس دا غي جواب کوي دا ته تیمه دا آیت نمبر 215 سم ویسالونک او پوښتنه کوي استانه چې ماذا ينفقون اساسه خرج کی دی نو کولیل عف ورته وایا زانه زیاد زیات کئ باز خلک ولته معنا کړی دا ورته وایي چې زیات شي خرچ کئ چتا نه زیات شي نه خرچ کوي انسان زیاتیږي انسان, انسان, انسان خو یچم زیاتیږي بلکې انسان ته او شی زیات اغه شی زیاتیږي چې هغه انسان د پر فزول شي جامي چې کله لری استعمال کیدو درې کاله نو درې کاله بعد چې دنه اضافه شي او د نورنکیږي چې وای غوندي دغه دنه اضافه شي دنه زیات شي نو به غریبانو کې ورکی دغه خبره نه هم دې سوره بقرہ ې بره شي درمهسی پااره کې چله تازه خشي خش کوئ تاله پ لاره کې نو زیاتی شيخوا اکثرهغوي چا هغههمونږ نه پاتې شي زافه شي فضول شي هم دپاره ډړی چې وچه شي بیا مونږ و والا غریب ل ووررکه ساب په وګټو دا خو د مطلب خ دا نه چې ځان نه زیاتي خو انسان نه نه هیې راځي کو چې د انسان دپاره د اوه د دو اوهد غورو غونې سره زرده د پ بلکت کې شي دچ ک چې زما دریم غرم د سررو انسان خو انسانه نه زیاتتی ږ بلکې د مدب داره چې کولیله اف وه ورته و ځان نه زیاتی کا ځانې زیاته کو د لا بهلار کې خرجکه ل د روپی ته ګټی مثال خبره او دغهه روپ به کې وباسه ته توزرو منزاره وکه او دغه دوه دله پلار کې رجکه دغه معنا چېوا دا صحی معه را ي ځکه دا صحیح ده چې په کې غریب مال لګوی شي او مالداره مال لګوی شي او هد چې پهغمر لم چې ویروپ یو لکو شککس تور کړی د غ هم صحی کېږي اوګه دا وې چې ځان نه زیاته کنو زیاتیږي انسان نه انسان مړیږي نه چې څومره د ضرورتونو پرلیک کې دی بیا هم خوشاله نه دي بیا وې چې کش کې کانټ이너 درډه کو ډالرو مال نه مېلاو شي نو کول ورته وایا عفوا کولې عفوا ورته وایا ځان نه زیاتې کا زیات کا ځان مال زیات کا او هغه د لا پلار کې وير کا تلګه باندې گزاره وکا مثال خبره دغه دو ډوړې غریبانو د وير او دغه اتو باندې گزاره وکا یو دل یو ملاب چ هغه هغه ته حالوار هغه درې پلیټه یو پلیټ موخوره دو پلیټ وخوره در پلیټی وخورړهطالب ن تو چې هغه ور موبته خو بخي ولهمالسطتونونه کوو چېرتې مه سر وخورهغ ورته و ملاب غلی غلی تا کو دی اوې لی چې کولی افه ورته ووي چې ځان نه زیات کا بیا خره نوه خو زیاته نه شوه نوماتامه څه خرچ کړو طالب خو په قران هغه ورته چې خامولي سپتا خټه خو خټنه د سم جهنم ده هغه ته څنګه وي بصورتي قاف کې خدا پاک وی چې جهنم تکره جهنميانو ورور ورور ورور ورور دي نو خدا پاک بده پښتنو کې عالم تعالی عالم تعالی د سيزه آیت ده هغه ورته چې حال مزید یا له ستای نه د سم جانم دی چې مړیږې نه تا نه خو نه ملی به لږ به دمالم را کړی نو انسان نه زیاتې ککیږي نه انسان چې تونومه ډیره خوري میده مګونه خلاصې کلې مغونه خلاصیېږي او بیا چې تونمره خورری مړیږي نه مړیږي نه بس ورورو دغ د خوراک کاغ پرټ چې نه زیات کږي دکهه میده چې تونومره ته عادت کې خلاصې کې نه مغونونه ډیره چې چې بیا مړیږ نه نو کولی لاغه ورته ویا ځان نه زیات زیات کړي او غد الله بلار ک खर्च کړي کذالک د غران یو بین الله بیان یالکم تا زفار آیات خپل آیاتنا خپل احکام د خامخات کوم خاامخه چې تاسو ت تفکرون سوچو کو پهې شوچو کوئ ف دنیا په فایده د دنیا کې ولهخرتیو په فایده د خات کې چې کومو کې زمونږ فیده ده په کوم هوکه معلو کې زمونږ یده ده او کوم ک نقصان زمونږ دی دا؟ انله د کتاب دا په منلو کې زمونږ اعیده ده دا؟ او د د دا کتاب نه سر غړونه نقصان ده لکه نوګوره په کوم نقصان کېمون پرات د نقصان دی ذلی له یو رسواو خواو نو اللہ ویزا خپل احکام زکتا تا بیانوما چھتا سو چو کئی کې که چھتا دنیا گھٹا پچیشی کئی دا و داخلات گھٹا پچیشی کئی دا و اس پینزم حکم بیانی دا کور دا اصلاح دا اصلاح الیتاما چې دیتی مانانو اصلاحو کئی ویسالو نکا او بغتا نکا استانا انی الیتاما پا بارا دیتی مانانو کئی وکل ورته ااساح اللهم خیر اصلاح کول خیر خواله ټول لهم هم د دوی خیرون غوره دي حیث کلځ پی غست تن فرمی انا وقعفلیل یتیې حذا دو کوې پیست تمج کړي د تشهود کوته او منځې کو او دای سره یوځ کړی او پی غرس لاویللی انا وقعفلیل تیې هااکذا زه او د یتیم کفالت کوون کې دغسې یو په جنت کې دغهې و ما سره ندي د چنګه چې دا دوه سره نزدي دي چې څوک د یتیم کفالت کوي ځکه کدی یتیم کفالت ونیشي نو سبب او ته دغه حق خوخره نو سبب هغه غټشي نو بیا د خپل حق غواړي د نو باسي به تاسو بیا یا غټیم کی یا بنئ ډوبدین یا قدر سریم ډوبدین کیږي ځکه دغه آغا... دغه دبل حق چخوري دا ډیر بخیل انساني دی بیا دب... بیا صرف ویچې د دن بیا جهنم جوړیږي دی وی چې صرف راچا را او مال مم زرماټو لزمہ باید د بل باندې دستر کې نه خلاصږي د چې ټورول ته زمم د زه وم بس بل د د لوگې مړ شي بل بل د تنې مړ او ټول ته زه وه تر دی پورې چې بیا خپل بچیغم داغ ک ساک نه کي بیا خپللو بچوې ساکم بیا مری، مری که د للوگې مري که د تنې مري اوغوی مریدي که چې زه د مړی او زه د ما خوشاد د پوره کې داغلت صفت به کې او ټیم کې چ انسان اول کې بخیل شي لبه بخیل نه بعد بیا د دخېټه نه مړی بیا بیا بل حق خولل شروع کی بل حقم خولل شروع کی نو بیا د ناغه خیر ختم شې د ناغه فائدہ ختم شې زميري مړشي بیا تر دې پورې چې د کول لغه ور رسیږي نو کول ورته و اصلاح لهم خیر اصلاح کول د دوی خیر خوای لټول د دوی خیر غورا ده و ان خالیتوهما او کچره تاسو شریک دوی لره ځان سره د پیغمبر اسلام یتیم دي یتیم او حیات ایمان او تعالی همیشه عزت ورکړي ښه حدیث کې راضي نبی استم فرمایي چې کيو دیو سړي زړه سخت دي دیو سړي زړه تیږي او دغه وړي چې زماړه نرم شي د دې د دې تیم په سر باندې لاس راکاږي ډېر دا ډېر نرم شي په شو و خاال م او که چې د تاسو شریکوي دوی له ځان سره خوا نو کوم وورونه د ستاسو تم ملب کاروبار دی کاروبار کې ځانې شریک دغه پلار مرشو شو ستا د مثال خبره یاد د خور یاد دوست دی او مرشو شو نو دغه مال پاتې شوی دی او بچی واړدي دغ ځانې ځان سې کاروبار کې شریک او چې کاروبار کې شریک کو چې دغه کوم فیدی ګټهرسږي غلی وررکه او چې ستا کوم فیتصادی رسېږي ته یا خله د چې او د دله خو کارم زو کومه دد خو ځای مه د ه به ډیر خله او د به لګه بر کوم نه ته خیر د لګه خیرخواخ وکه هر چې خو دنیا فده م لټوه ل خیر د بل معره هم کوه بلته لګزړه نرم کوه د بل اسلام لټوه د بل خیررم لټوه نن سبا خو چې انسان ګټه په کینیا کارهوکو نزد کېږي نه ی زما کاره د کار کومه دیږ خو زما خیرره او ګټه نه شته نو اللهوي نه خیر د کله کله کل ته پزان سخته تیرکه خو د بل خیر ورته و ځان سره شریکه ستاب تکلیفم ډیری ستاب زیانم ډیری ستاب لانجی کیسیم ډیری د دیوجنه خو خیر ده ده دا دا دا دی د پزان وګړه د آخرت د پاره د الله رضا د پاره بلشي او ان تو خالتوهما او کتلتا شریکه یی ځان سره فایخوانو کوم نورو نه ستاسو دا خو د کاروبار یای کور کې ځان سره شریکه زکه کاغه تفرید اندشه نو اکثره خو مندی یا خو ځا کونډی نو بل نه کاو کی بس لاړه شي او یتي معنا دسي پریدي یا قبول کو تر ځان سره بچي بوم زينوال ته بیا چې تخپل پلاره او چیرته بل پلاره نو کته ځان سره وساته پالنه وکورکې د تربیته د تعلیم او د اعمال او د اخلاقو دا کې دي مداتونه ګټه او کته دا غو نه کې تربيت نه کې له سبب غټي غلکيږي وډا کوکيږي وشرابي کېږي لوپر کېږي طالب ټوله ټون نه لږه اغي سر درد بي طالب هم سر درد دي صورت النساء وګورئ پنځمه سي পারা نمبر 3 اغه آيت نمبر دویم آیه نمبر دویم دریم دا ټول دیتي معنا نو د اسلام یتو نه د ښوګورې لګ ټول رحم سي پارا واات الیتاما او ورقی یتی معنا نو ته امواله ما مالون ردی ولا تبدل الخبیث بالطيب او مې او ما بدلوې پلیت مال به توی به د پاک مال سره دیتي مال له پلیت مالوې پلیت خو نه ده پلیت ستاده 파ره ده داغه ده دا 파ره خپلیت نه نه خو کتا دهغه مال او او و خړو او خپل جالات کې سره یوزې کړو غل شو وتا خپل بچوله دی راوړو د دد شولکه خپل پاک مال سره چې پلیت مال یوزې کړو خپل بچونه دې پلیت مال و خړو واه تعالی تامه او, او ورکه ایتمانانه تام وله مالونه دې وي ولا ته تبدل او ما او بد او م بدلوې خبيسا پلیت مال بتویب ده پاک مال سره استعمال به پاک حلال وي قضيتي مال دې سره یوزې کړو نو بس خپل ټول حلال اغه پاک مال دی پلیتکو ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم او مخره ما امواله یتیمانانو الا اموالکم سره د مالونو تاسو ان سره یو ځای کوي ما انه کان حوبن کبیره یقینا دا یتیم مال خړل حوبن کبیره ګنا د ډیرلو بل خدایو بلایته آیت نمبر بينظم ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما او مورثوا بوقفانته لبيوقف مراد يتيمهم دي او استقبل اولادهم دي ولا تؤتوا سفهاء او مورثوا بوقفانته مالون داوي التي هغه مالنا جعل الله لكم قياما چې ګرځول دي الله تاسو مواري ينتزي مواري دا مال نو کې یتیم کما کله ته پوېږي دا مال وير کمدې به ټول بوالو لو چک ده ختم بي کی نو بیا هغه هغه ترڅو چې وخیر شوي نه یا خپل بچی لري د خپل اولاد ده کومه کل او غلا او خوشکوي ما ورزقوه او خوراک ورکوې دوی ته فیه پدې مال کې وقسوهم او جامه جوړ ورکوې دوی ته وقولو او وای دوی ته وقولو او وای دوی ته ا کول معروفه خبر اخلي خبر او تکوي چې داستا مال له حق د هر کړي چې پوهشم چې تو وخیر شوي طالب استحق له حق در کمه وتلو لاته او امتحان کوي پتیمانانو باندې ح تردي پوریزه بلغون نکاح چې ووررسې ږې نکاح تکه نامرات چې ورسې ته امتحان اوورمانې کوه ک او خیر شوي نو بیامال ورکه او که د مغهسې کمکري بیا مال میر بی کوه طبطاب کې فین آنست تو من هم ورشته پس که چری تا سووریدو د دو نه روتن اصلاحهته پو شو دا اصلاح شو ده فادفعوا اليه اموالهما نو واپس کیدیت مالون دوی نو بیا خپل مال ورکا ولا تاکولوها اسرافا وبدارا ان یکبروا او مخره دمالونه ډیر ډیر وبدارا او زرزر ان یکبروا چغت بشی د ایتیم هغه غټ شوی نه تیز زر خريده دغه مال ز <سؤال> در ختمه ختم شو بیا اخر ته ته مو بس چیم تا خو هغه خلا شو ختم شو و من کان خان د مخ کې ونو رقام دی او په سی پانو آیت نمبر لاسو ګوره ان الذين يكن ناقسن ياكلون اموال اليتامى اغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلم په زیاتی سره ان ما ياكلوا في بطونهم نارا نو بشک د اقلا سلاچ کلف في راشي نو هغه معنا ورکي کول و ما کن دا خلک دا توک چې د تیم مالخوری په زیاتی سره نو نمه بشککه یا کوونه دک دوی فی بوتتونې پپلو کې نارن وور دداخللو خیر ک وور دکې هیې را ځي پیغمر هم چېکه میرااج ته خلی نو هلته جانم او د جنت دیدار هم کړی د په جانم ک پیغمر اسلاموي ما بعضې خلک کووری دل چې د شان او د خولی لګ ختل پیغمر پوختتنه وکړه چې دو نه د ل ویری خیي د خلی لګې ختل او د شان لګې ختل نو پیغمر اسلام توی چې داولې دو للوګې خیي طرختلی ووي هغ دغ خلک دی چې د تمانانومالې خوړلی دي ځکه د لګې ځکه خیره کې ور دی د شاعلم تون لې او او په معلم تهې لګې وي نو انما نهما بشک یا کولونا د کوې دوی فی په خپلو خیرو کې ناررن ووره اوس اصللوونه صره او زر دی چې دن نه ورته دلته را شه ملا اول د ین په حق مه ډاکه کوي اول ملابسوی و چې د ا د مرحومه ا د مرحومب جامم زمای د مرحومب ساده د ملای چپلکبم د ملای ساتبم د ملای پټکبم د ملای هر سر مرحوم صاحب چې لغه د ملای شي هلاک هغه ټول یتیم مال ده د مرحوم صاحب چې ده جامه مولاله ورکول شي زکه مو الته ملای خپل ځان له ورګه نو دا دا نور نو مو ملاحظه کو کی لسنګ چې د نور خلک وګيدي یتیم مال خوینو ملاحظه وګرنه هغه کوم کې برخه واړي نو اکثرا وګورئ د بیتانو مولانو ب اکثرا جامع غټي چپلکی په غټي دا ویلي دخ... دغه د مرحومین مال د مرحومین جامع یو چپلکی صادرو نه د نورو ایدا خپل نه دغه صورت معاونو ګورې په دیرشم سي پارکه دیرشم سي پاتلاړ شي ټول ناول مناسب تل شرور بنو کی خان خيرات کې بناسي دي یتیم د به خیرات شوی پښتنه نقي چې دا خیرات د چاو پیسو شوی دی د یتیم په پیسو شوی دا دا پیسو دا دا دی او کنه د اتری مامای په خپل پیسو کړی دی نو کله یتیم د پیسو نشووی نو دا ناس شو پاړي بولې غوخه وخوري آیت نمبر سوره ماعون ګره ته سوره کوثر سره شاله ده ارا ایت الذی یکذبو بال دین آیت وینیا غسړې یوکذبو بال دین چې تکذیب کوي په قیامت باندې د قیامت منکر پیجنې کله قیامت منکر ده الله اسو متخیخا چې قیامت منکر څوک ده فذالک الذی فزدا غسړې ده د قیامت منکر هغه سړی ده یا دو اولیتم چې دکی ورکی یتیم تا دکی ورکی څه مطلب دوکا کوي په دوکو دوکوم د مال خوري په دوکو دوکوم د حق خپلوا بچو ته را وړي ف کل لې پس دغه سړی دی دا د قیمت مون ک راغه سړی دی یا دو اویتیم چې دیکې ورکئ یایم ته ولا یخ دوله تو عامل مسکین او ته نکی نه کو په خوره کور کولو ممس ته مسکین د خور ووررکي ییم سره دوکه کوي دا, که. سر دوکا که. دا نور سره تون هم دغ ته غ وورې لګ پ غمبر سلام باره کې اللهی خ لکشاد <سؤال> راشی سوید دوحا و گوری و دوحا و اللیل ازا سجا ما و دعا کر ربو کوا ما قلعه بعدی کیو شاید ده وقت ساخت و اللیل ازا سجا او شاید د شپه کله چې پت کی مخلوقات ما و دعا و کوا ما قلعه نی پریخوز نی نی نی ان نه دې پرې خېตาล رپستا وا ما کلا او نه ته تاسو سره دښمنۍ کړې ده ځکه پیغمبرستا من وی لګه بندشوي او مشرکان به وې چې د خدای خپه شوي ده او دې پرې خېده په خپل حال باندې پیغمبر نو الله چې نا ما ته نه پرې او نو می تاسو سره دښمنۍ ده ولل اخرته خير لك من الاولى او خامخ اخرت ستاده پر غوره ده د دنیا نه د اول حالت نه من الله دنیا معهیر کول شه او د اومی حالت د پارم ویل یعنی ان چې دنیا ک تا تکلیفونه ديته سخت دي خ آخرت ک بستا مضی آخرت کې بطر راحت کې وي والله سو فاوتوي قربو کا فطر دو او زر دی چې دربې تا طرف ستا یو مقام یو درجه پ آخرت کې یا په دنیا کې مروته د فطر ده د تم به خوشاله شپغبان دی ضا به شپغبان دی توعالم یجد کا تی نه نو مودل منږ تااله یتی یتیمه ب پلاه ف یم د یو تمونه دی یو ته میله کېږي یواازې چې یواې ب پلارئعالم یجد کا یتی نه آیا نو مندل منږ تعاله یتیمه ب پلاه فاوه زی در کو منږ تاالله د تر په کور کې م غټ اول د نکه ا عبدالمطلب سیم او بیا د تر ابو طالب سه هغه غټ کړ او اجازه دوالن او مونډلېمغه تالره حیران او پریشان فهدا نور لارمه در خو دل د بیان حیران او پریشان څنګه وي د خلکو د حالت من حیران وي چر د خلک پڅو گمراهیو کېښت دي وتفحدا تعالم قران در کو د قران د لارنه تو فیک می در کول د خلکو دله اوجه کا آ این فغ نه او مندللهمونږ ته بمالله فغه نو ب پرواکرېمونږ دمالله فعمل یتیه فلا تک هر پس هر چې یتیم تیم دی نو غصې م کووه اوسکیږه پیما د نرم نه او سره کار والله می سره وکه نیت ور ته وکه ف یل ته یاتیم چې د آسې په چا بد لېږي هر سوگ بیویی، هر سوگ بیویی، هر, سوگ هر, سوگ هر سوگ بیرتی فهمل یتیم، پس هر چه یتیم ده، فلا تق هر، نو غصب مکوا، و اما فلا تن هر، او هر چه پختن کون که نو میره تا تن پختن که، و تا بیزه تکیج ده پختن مکوا یتیم د مال باره که اللہ در تحکیدات کردی پر قرآن که در ایتون نور کمشتا در ایتون مونیوی منگو تاوستا بیان کردی یتیم اصلاح در ض س الونهکه د یو سال م ټولې دپاره وونهکه او فوختتنه کوستا داته دتیمانانوباره کې نک ورته اصلاح الله هم خیر خیر خواله ټول اصلاح کول لهم د دوی خیرون غوره دي انتخال وت همه او ک تاسو شریک کو دوی لله خپل ځان سره په کور کې یا په کاروبار کې نفه خواو کوم ستاسو ورونه دي والله علم المفس ده او الله پیژنی مفسده کله او سړی ی ځان سره شیک ک. د دې لپاره چې د مالو خوري د دې لپاره چې دا, دا دوکه کی ته اړ یو چې خپله پیژنه ما یتیم دوکه کې یو خو چې په خنیت باندې یتیم شریکه کنن او پاږی باندې مل او یو چې په بد نیت شریکه د نیت بې چې د مالو خوري د سر دوکه و کی او دې بدته د ځان خې چې غنځه خوستا اسلالټوما زغ خوستا خیر لټوما او پکې به خیر نه لټي بلکې الټا وې دوک کوي ته الله یو والله یعلم المفسده او الله پیجنې فسادي الله یو چې زه یتیم د معنی پويږي خو زه خود روانې پويم کنه چې ستا نیت کې څه دی من المسليح د مسليحنه د اصلاح كون کې نه یوې چې د اصلاح په نیت ځان سره شریکي د اصلاح په نیت رحمروباني کوي خیر خیر لټي او یوې چې د فساد په نیت ځان سره شریکي ته فساد په نیت ورملایې په نیت ورملایې الله یو زه خود پیجنم ولو کدا کداه تین دی نپیجنی والله او الله ولو شالله او کچری غوړی الله ولا اعنتکم تنگ بکی تاسو انم دغه تین دغه تین متعال بلاکی که په غلط نیت ځان سره شریک کو په غلط نیت ورمن لاس راخاګلو نیت یالت نیت یالت خراب او دله ځان شریک کو یی لاس ورمن راخاګلو چې بس هغه دات شوکې ځخو ته ما نو االلہی ام دغه یتیم نه سبا سباتنګ کم بیا بهم دا یتیم بلای بیا یا به خپل بچونه تنګ کم یا به خپل ژوند کې تنګ کم وس ولو شالله کچریو غوري الله لعنتکم تنګ بکی تاسو چه په نیت د یتیم سره یتیمه دوکا کړو ان الله یکن نلا عزیز حکیم غالب ذات ده دا ګمان مکه چا او چاله رمن غالب او ده عدالت دا عذاب نه او قهر نه به بچما حکیمونه حکمت والا ذات ده اوس پوری کوتال څنیدر کړی عذاب سزا نو دی کله الله حکمت ته یی تاله وخت در کړی مهلت در کړی توبه و باسان دوه قانوني نور بیان شو پینزم چلورم او پینځم چلورم قانون چې د کور مشربد لګي فائدې پر ډیر نقصان نه کوي او پینځم قانون چې دی یتیم اسلام کوي یا سوالونکا توختنه کوي استانه ان الخمر په بار د شرابو کې شراب سکل څنګه دي ول ميسره او او په کورو د جواري کې جواري کور څنګه ده کول ورته وي فیه ما پری کې اسم کبيرون غنا د ډیرلویا او منافع للناس او فائده د لګا لپاره د خلکو وعث مهمه اوگوونه دې دواړو اکبر ډیررهلو ل ده من نفعهما ما د فید د دواړونه و الونهکه او پوختتنه کو ستانه چې ما دا یون فقون سشي خرچ کې دوی کل عفو افو ځان نه زیات کوي ځان نه زیاد زیات کګزاره او بل معمال وولکووه کاذ لکه دغه ررنګ ی ب الله بیانی الله ل کوم تاته آياتې خپل اخکام لعلكم تتفكرون خامخز سوچوکې په دنیا په فایدو د دنیا کې ولآخرته د شریعت اکثر احکام ظاهرا ګټه نه کوي په اکثر احکام کې ینه په ظاهر معنی فائدہ پکې نه کوي لیکن په بتن کې ینه په پټه کې ایږي فائدہ وی شریعت په احکام پوځايره مانه خبطاله جهاد مثال خبره نقصان کوي لیکن شاته په بدن کې اغي کې فائده ده همدا غرنګي دا, دا, دا شريعت ټول احکام دي سي انسان د فائده نه لیکن لکن چې کله انسان په غي روان شي اي کې دنه به ډیره فایده سکونی اطمینان ژوند خولي شي او کذالک دا غرنګي يو بين الله بيان الله لكم استاود پر اياتي خپل احکام لعلكم تتفكرون خامخاج تاسو سوچ وكې په دنیا په فائده د دنیا کې ولا او په فائده د اخرته کې ویسالونک او پختنه کئستانه ان الیتامه په بار د ایتمانانو کې کول ورته و اصلاح لهم خیر اصلاح لټول د دوی او غوردی خیر لټول د دوی غوردی ولانت خالطوهما او کچریتاو شریک دوی لره کور کې کاروبار کې ځان سره فایخوانو کومه دوستا سورنه دی والله یعلم المفسدا او چورور چو د شینه دورور دو نه سره د دغه دغه تامه کوي نه کوي کنه هم دا غارنګ دی تیم سم د شه او ور لکورور دنه د ګټه تم مکه وکړه کلکل خیر ده ګټ خپل کوا والله يعلم المفسده او الله بي جني فسادي کلکل یو سړی د فساد په نیت باندې ځان سره شریک کی نو الابی زه دې پیجنم کده فساد په نیت دې ځان سملګرې کو یو زه دې کو والله یا علم المفسده من المصلح او الا پیجنی فسادی د مسلحنا د اصلاح کونکینه ولو شاء الله او کچې دیو غوړی الله ولا اعنتكم خامخات تنگ بکی تاسو ان الله یکن الا عزیز غالب ذات حکیم حکمت والا ذات دې